Ліфтер. За два кілометри під його ногами нуртував тихий океан. За його спиною сидів вантаж, психотики з безвиразними очима. А підіймач пілотувала величезна піца з додатковим сиром. Усе це подобалося Джойлеві Кіті рівно настільки, наскільки можна було очікувати. Принаймні цього разу він цього таки очікував. Хоч раз управління електромережі не заскочило Джоела зненацька і не стало без вправлятися в теорії хаосу ціною його життя. Ще майже за тиждень до того, як усе сталося, він уже збагнув, до чого все йде, коли вони отак заскочили зненацька Рей Астерікера. Рей був тоді у цьому самому кокпіті, спостерігаючи за тим, як встановлюють у піцу, і, поза всяким сумнівом, розмірковуючи про те, відколи це визначення «гарантія збереження робочого місця» перетворилося на оксиморон. «Я маю ще тиждень отайнянчити», – сказав він тоді. Джоел саме зіп'явся щаблями до скафа, щоб здійснити звичну передпольотну перевірку і застав у середині свого друга, який чекав на нього за панелю керування. Рей жестом вказав угору, де за відкритим люком виднівся кокпіт підіймача, якому двоє техніків були зайняті тим, що під'єднували щось на панелі керування. Просто на випадок, якщо воно дасть смаху в реальних умовах. А тоді я піду. Куди це ти підеш? Джоел не міг повірити. Рей мало не Працював на маршрутах, які пролягали плитою Хуан де Фука, ще до початку геотермальної програми. Колись він навіть був найманий працівником, ще за часів, коли такі речі були звичними. Мабуть, подамся на плиту Горда, покурсую там якийсь час, а потім хто його зна. Скоро вони геть усе вдосконалять. Джоел подивився вгору крізь відчинений люк. Техніки вовтусилися з якоюсь квадратною коробкою ванільного кольору, кожен бік якої мав пів метра завдовжки, а завтовшки та була десь як два зап'ястки кіти. Що воно за срань така? Якийсь автопілот? З однією відмінністю. Це й вміє злітати і приземлятися. А між злетом і посадку виконує ще й цілу купу милих речей. Ці новини аж ніяк не були добрими. Люди завжди мали здатність об'єднувати в єдине ціле тривимірну просторову інформацію. І робили це вони значно краще, ніж машини, які постійно намагалися їх замінити. Не те, щоб машини не могли розпізнати дерева чи будівлю, коли їм вказували на такі об'єкти. Але варто було розвернути ті об'єкти на якихось кілька градусів, і це вже по-справжньому збивало машину з пантилику. Форми змінювалися, контрасти та тіні зміщувалися. І за таких умов кожен із тих арсенідових претендентів щоразу потребував занадто багато часу на те, щоб уновити свої просторові мапи і збагнути, що так, це досі дерево. І ні, довбню, воно не перетворилося на щось інше. Ти просто змінив кут зору. У деяких місцях це не становило проблеми, наприклад, на поверхні океанів. Або на автострадах з контрольованим доступом, де кожен автомобіль мав власний ідентифікаційний транспондер. Або навіть на припоні під сподом велетенського розплюснутого пундика, який був наповнений литким вакуумом і ширяв у повітрі. Усі ці терени ще задовго до початку століття були шанованими та освяченими звичаєм середовищами для автопілотів. Однак злетите приземлення були притаманні зовсім іншому середовищу. Там повз тебе занадто швидко рухається занадто багато реальних об'єктів. Занадто багато речей треба контролювати. Кілька мільярдів років природного добору досі забезпечували людям перевагу, коли швидкісна магістраль ставала переповненою. Очевидно дотепер. Ходімо звідси. Рей зіскочив на посадкову платформу. Джоел слідом за ним підійшов до краю даху. Навколо них розкинулися зелені сплутані ковдри кудзу що, не би, саваном оповивали дахи довколишніх будівель. Отже, але ці рослини завжди викликали думку про постапокаліптичні краєвиди – бур'яни і плющ, які повиповзали з диких нетріщ, щоб задушити рештки якоїсь полеглої цивілізації. За винятком лише того, що ці конкретні бур'яни якраз таки мали б цивілізацію врятувати. Удалені понад узбережжям, зі смуги для біженців, у небо струменіли ледве помітні на відстані довгі пасма диму. Оце тобі і маєш цивілізацію. Це один із тих розумних гелів. Нарешті промовив Рей. Розумні гелі? Жале. Культивовані мозкові клітини на пластині. Такі самі штуки підключали до мережі для захисту від інфекцій. Я знаю, що воно таке, Рею. Я просто, блядь, повірити у це не можу. Ну, то доведеться повірити. Вони ще й по тебе прийдуть. Дай їм лише достатньо часу. Ага, мабуть, що так. Джоел обміркував таку перспективу. Цікаво, коли це станеться за завплечіма. Поки у тебе ще є якийсь час. Усе те непередбачуване вулканічне лайно, усі ті штуки, які вивергаються просто під тобою, це небезпечніше, ніж літати на отакому пилосмоку. Тебе складніше замінити. Він озирнувся на підіймач і на скав, який угніздився під його червом. Хоча триватиме це недовго. Джоел витягнув зі своєї кишені дерму, антидепресант-рециклік, ефект якого Доповнювала м'яка післядія солейлітію. Не кажучи ані слова, він простягнув її Рейєві. Рейтік тільки сплюнув. все одно дякую. Просто зараз я хочу якийсь час почуватися прибитим, розумієш?» А тепер, за вісім днів потому, Рей вже не було. Він зник одразу після своєї останньої зміни, яка закінчилася лише напередодні. Джол намагався його вистежити, Витягнути кудись, добре поїсти, проте йому не вдалося застати друга на місці, а виклики на годинник Рейт залишав без відповіді. Тож Джоел Кіта знову взявся до роботи, але цього разу був зовсім сам, якщо не брати до уваги вантажу. Чотирьох дуже дивних людей у чорних костюмах і з безвиразними білими лінзами на їхніх очах. Ось вони мали тиснені на плечах ідентичні логотипи УЕ, а одразу під ними – налички з надрукованими прізвищами. Що ж, принаймні, їхні прізвища відрізнялися одне від одного, хоча ця відмінність видавалася геть незначною. Чоловікі, жінки, великі чи маленькі – усі вони справляли враження вторинних варіантів того самого виробу та моделі. Ох так, МК-5 завжди був таким милим хлопчиком. Такий собі Тишко, який звик триматись осторонь. І хто б то міг подумати. Джоелеві вже випадало бачити рифтерів. Десять місяць тому він перевозив двох на Біб одразу після завершення будівництва. Одна з них здавалася майже нормальною, Теревенячи та жартуючи, вона аж зі шкіри пнулася, ніби намагаючись якось компенсувати той факт, що зовні вона скидалася на зомбі. Джол забув її ім'я. Друга за всю дорогу не зронила ані слова. Один із тактичних екранів скафа запищав, видаючи звіт щодо їхнього просування. Дно знов підіймається, гукнув Джол через плече. 3500. Ми вже майже на місці. Дякую, — озвався один із них, Фішер як сповіщала Наличка на його плечі. Усі решта просто сиділи собі мовчки. Кокпіт скафа відділявся від пасажирського відсіку за допомогою герметичного люка. Його можна було запечатати і використовувати корму як повітряний шлюз, або навіть загерметизувати її простір для насичених занурень, якщо ви були не проти помородитися з декомпресією. А ще той люк можна було просто зачинити, якщо хотілося трохи усамітнитися, чи не хотілося сидіти незахищеною спиною до деяких пасажирів. Звісно, це було б виявом поганих манер. Джоел марно намагався вигадати бодай якийсь суспільно прийнятний привід для того, щоб захряснути той великий металевий диск перед їхніми обличчями, але за кілька митей здався. Натомість верхній люк, той, який вів до кокпіта підіймача, був зачинений, і це видавалося неправильним. Зазвичай вони тримали його відчиненим аж до самого відстикування та скидання. Рейс з Джоелем базікали увесь той час, Поки тривала подорож, всі три години, якщо пунктом призначення було джерело ченнера. Очора Рейс Терікер, усього через 15 хвилин після злету, навіть не попередивши, наглохо зачинив люк. За весь той час він не зронив ані слова, з я, говорив лише по суті та майже не користувався інтеркомом. А сьогодні? Що ж, сьогодні там на горі вже не було з ким говорити. Джол кинув погляд крізь один із бічних ілюмінаторів. Видиму заступала шкіра підіймача, що розпростерлася всього за кілька сантиметрів по той бік скафа. Металізована тканина напнута на ребрах з вуглецевого волокна. Сірий обшир, який утворював увігнуті квадрати під впливом жорсткого вакууму, що всмоктував його всередину. Скаф опускався втиснутої в овальну улоговину в самому центрі підіймача. Єдиний ілюмінатор, у якому можна було побачити бодай щось, окрім тієї сірої тканини, був розташований у підлозі між Джоеловими стопами. У ньому виднівся океан, який нуртував далеко внизу. А втім, уже не так і далеко. Джоел чув, як над головою сичали і зітхали, випускаючи повітря, баласні мішки підіймача. Різкіші та більш віддалені звуки розлягалися тріскотливим відлунням у корпусі скафа, то електричні дуги розігрівали повітря у двох балансувальних мішках. Це й досі було звичне середовище для автопілотів, але Рей зазвичай робив усе це власноруч. Якби не закритий люк, Джоел навіть не помітив би різниці. Желе причудово виконувало свою роботу. Насправді Кіта вже стих побачити те желе на власні очі кілька днів тому, під час доправлення на підводно-бурову платформу неподалік бухти Грейс. Рей тиснув якийсь гудзик і віку тієї коробки ковзнуло в бік, біла ртуть, увійшовши в невеличку заглибину по під краєм корпуса, і відкривши очам прозору панель, що була захована під ним. Під панелю містився залитий чистою рідиною хвилястий шар якоїсь драглистої речовини, занадто сірої, щоб бути моцарелою. Ту драглисту масу пронизували смужки бронатного скла, розділяючи її на акуратні паралельні ряти. «Взагалі-то я не повинен отак ну, це відкривати», – сказав тоді Рей. «Але ну їх нахуй. Зрештою, не те, щоб ця погань була світлочутливою. А що то за маленькі бронатні шматочки?» Оксид Індію Олова, нанесений на скляну поверхню, напівпровідник. Господи, і воно працює просто зараз. Навіть поки ми оце з тобою розмовляємо. Господи. знову промовив Джоел, а тоді. Цікаво, як у такі штуки програмують. Рина ті слова лише пирхнув їх не програмують, їх навчають. Воно вчиться через позитивне підкріплення, точнісінько як якась клята дитина. Раптова плавна зміна імпульсу руху. Джоел повернувся до теперішнього часу. Підіймач нерухомим висів за 5 метрів понад хвилями, точно над його місцем призначення. Звісно, на поверхні було видно лише порожній безмір океану. Транспондер станції БІБ було розташовано просто під скафом, 30 метрами нижче. Достатньо неглибоко, щоб уловити його сигнал і навестися на нього, але водночас занадто глибоко, щоб встановити небезпеку для суднопластва. Чи для того, щоб правити чартерним човнам, які полюють на легендарних чудовиськ джерела Ченнера за причальний пункт посеред відкритого океану. Тежеле видрукувало на тактичній панелі Скафа слово «Запуск». Палець Нойла на мить завис над клавішею «Ок», а тоді опустився на неї. Стикувальні затискачі з брязкотом розімкнулися. Підіймач плавно опустив Джойла Кіту разом з його вантажем до води. Ще кілька секунд, поки Скаф колихався у своїй упряжі, в його ілюмінатори Навскіз сіялося сонячне світло. У передній ілюмінатор вдарилася верхівка хвилі. Світ смикнувся, обернувся в бік і позеленів. Джоел відкрив баласні цистерни та озирнувся через плече. Народ, починаємо занурення. Ваш останній проблис сонця. Потіштеся ним, поки ще можете. Дякую, сказав Фішер. Ніхто зрештою навіть не поворухнувся.